M Metasin Emisija o nezavisnoj kulturi i civilnom društvu Medeljom u 9. saž Metasin Valovima, Radio Pule Večera su i štrumfovi naši su bukli kopačke. To znači da je vrijeme ni više ni manje nego za metazin 11.12. i nedelja 19 sati i 3. minuta. Evo, iako je Međunarodni dan volontera i za nas, mi ćemo večerašnju emisiju posvetiti upravo ovoj temi. Naime, glavna skupština un proglasila je još 1985. godine, 5. prosinac Međunarodnim danom volontera, kako je ove godine ujedno i Evropska godina volontiranja, to nam je sasvim dovoljno razloga da se u 30 minuta bavimo upravo volonterima i njihovim aktivnostima. Kao i uvijek, na samom početku emisije malo glazbe, a s vama su i večeras Marina Jurcan, Jana Vučković, ja sam Nemeni Veša, idemo. Your signal sta Volontiranje je od 2007. godine prepoznaje hrvatski zakon koji ga definira kao dobrovoljno ulaganje vremena, truda, vještina kojima se obavlja usluga ili aktivnost za dobrobit druge osobe ili za opću dobrobit za što osoba neprima prima novčanu ili ne ostvaruje neku drugu imovinsku korist. Volontiranje je prepoznato i u Istarskoj županiji, gdje svakim danom ima sve više i više ljudi koji se uključuju u razne volontarske akcije. Jedna od njih dogodila se na sam dan pospjećen volonterima, bilo je to u ponedjeljak 5. prosinca. U organizaciji inicijative za volonterski centar Istarske županije je održana je akcija na Pulskom forumu, gdje su volonteri kroz te Transparente građanima poručili kolika je važnost volontiranja. Suzana Fraberger iz Pulske udruge Sonske. Inicijativa za volonterski centar Istarske županije želi uh, pokazati, odnosno dati glas volontera, šta njima znači volontiranje. Dakle, ovoj akciji danas prihodila je jedna radionica na kojoj su volonteri osmišljavali uh, neke parole koje smo ovdje pisali evo, na ovaj stiropor u boji, uh, što to njima znači uh, volontirati. Dakle, nama je i cilje svrha Volonterskog centra Istarske županije da se prijednosti volonterstva promiču i danas koristimo taj dan da promoviramo volontere, da ih ljudi vide. Ima, kao i ovdje što piše, da ljudi stvarno volontiraju. Znači, ima puno ljudi koje volontiraju i mi bi željeli da to bude vidljivo i ostalim građanima. Je li bi uopće išta moglo funkcionirati, pogotovo kad je civilni sektor u pitanju da nema volontera? Pa mislim da je jako teško, zato što i neke udruge civilnog društva funkcioniraju da je većina, većina ljudi koji su angažirani oko udruge, jesu sami volonteri. Dobili smo i podatak, recimo, za udrugu uz autizam, istarske, za autizam istarske županije. Oni su imali ove godine za svoje akcije negdje oko 100 volontera. 12 volontera redovito volontira u njihovim redovitim aktivnostima i radionicama. Dakle, dijabetička udruga je ovdje gdje isto ima 20 aktivnih volontera. Vijeće mladih istarske županije ima četiri aktivna volontera koje svakodnevno volontiraju. Mislim da u stvari rad civilnog sektora i udruga ne bi bio toliko veliki kvalitetan bez volontera. Nastavljamo s metazinom. zanim inicijativi za volonterski centar Istarske županije nekoliko je udruga, ali i ustanova među kojima je Obiteljski centar Istarske županije. I oni su se priključili obilježavanju međunarodnog dana volontera. S Danijelom Ustić razgovarala je Jana Vučković. Obiteljski centar Istarske županije od samog početka prepoznao vrijednu sudjelovanju u ovoj inicijativi zbog toga što ne samo da uključujemo volontere u svoj rad, nego i zapravo podržavamo programe razvoja volonterstva u zajednici. Zbog toga nam je bilo važno da i danas budemo ovdje. Je li bi opće ište moglo funkcionirati da nema volontera? Pa neke stvari bi vjerojatno mogle funkcionirati bez volontera, međutim, volonteri donose jednu novu kvalitetu, posebnu kvalitetu i zapravo promoviraju te neke osjećaj solidarnosti među ljudima, povezanosti i šalju poruku da zapravo briga o drugima, briga o okolišu i slične teme kojima se inače volonteri najviše bave, da su stvar svih nas, znači ne samo stručnjaka koji to rade iz svoje profesije nego zapravo svih građana. Pa, ono što ja vidim je da mladi ljudi jesu zainteresirani za volontiranje. Ponekad mi se čini možda da nemaju dovoljno informacija gdje bi mogli volontirati i to je jedan od ciljeva postojanja ove inicijative, da prikupljamo za informacije o tome koje bi sve organizacije, znači ustanove ili udruge voljeli uključiti volontere u svoj rad i pokušavamo dopriti do što većeg broja mladih da im damo te informacije, da im pomognemo da odaberu pravo volontiranje za sebe. Evo čini mi se u posljednje vrijeme da su nekako i nekakve možda institucije i to prepoznale, pa evo u posljednje vrijeme vidimo i u kinu se volontira i na festivalima i na sajmu. Tako je, sve, sve veći broj organizacija uključuje volontere u svoj rad i mislim da je to jako pozitivno. Da volonteri, odnosno svi građani imaju priliku se uključiti u razvoj različitih programa u zajednici. Znači ne samo ovog dijela gdje brinemo drugima, možda u skupinama ljudi kojima treba podrška neka dodatna, ne samo znači, stručnjaka nego i drugih građana. E, znači organizacije koje se bave možda kulturom ili promicanjem ljudskih prava i slično, znači nije nužno volontiranje e, smatrati samo nečim gdje direktno pomažemo drugoj osobi, nego i ako doprinosimo razvoju nekih ideja i promoviranju baš neke povezanosti među ljudima. Ostalo nam jedino ljude pozvati da volontiraju. Tako je, pozivam sve zainteresirane građane i one koji nisu sigurni da su zainteresirani, da se malo raspitaju, provjere, posjetaju i web stranicu Volonterskog centra i organizacija koje su uključene u inicijativu, pronađu nešto za sebe. Kao što smo rekli, volontiranje otvara mogućnosti, širi mrežu prijateljstava i mislim da može biti jako, jako vrijedno iskustvo ne samo za one koji uključuju volontere, nego i za volontere. Meta. Ijecijativa za volontarski centar Istarske županije sastavljena je od udruga Metamediji, Suncokrete, Zelena Istra, Zoom, ali i gradskog društva Crvenog križa Pula i obiteljskog centra Istarske županije. Ciljem je promovirati vrijednosti volonterstva te poticati odgovorno uključivanje volontera u rad institucija civilnog društva i ustanova. Na akciji koja je određena na Pulskom forumu 5.12. povodom Međunarodnog dana volontera sudjelovao je i Denis galjardi iz udruge Zoom. Pa ima da puno poruka, pa u principu i volon terstvo sve te, ono velike i ogromne poruke i te brojne poruke koliko ih imamo i, i predstavlja, ono i čak i puno više od toga. Mi smo uspjeli spisati nekih 27 poruka na, na toj radionici gdje smo pripremali materijale, ali ono, bilo je tu puno, puno više prijedloga nekako smo se za ove odlučili, ono, nismo imali toliko materijala, a mislim da nemaju ni nekom skladištu građevinskog materijala toliko materijala za sve te poruke koje bismo mi htjeli spisati Radionice su održane, na njima je bilo mladih ljudi koje zanima volontiranje i oni su se isto sami uključili u ovu akciju. Pa u principu ono sa, sama, samo volontiranje privlači mnoge ljude. Ono. Od kad smo počeli sa, sa pričom oko inicijative za volonterski centar Ist, ovaj, stalno nam se javljaju ljudi, nisu upućeni, ono, imali smo šest radionica o volontiranju općenito, ono, znači nešto ono, ne, ne, ne, neke osnove ono, oko Volontiranja i gdje se ljudi mogu uključiti malo nešto oko zakona i to. Na je bio jako dobar odlaziv po cijeloj Istri i u principu ljudi volontir, ima puno ljudi volontiraju, puno više nego što uopće te statistike pokazuju. Znači statistike nisu vjerodostojne baš u tom području, On, koliko god se mi moramo držati njih, ali one baš nisu vjerodostojne jer u principu još uvijek svi organizatori volontiranja ne e, podnose one godišnji izvještaj e, Ministarstvu obitelji branitelja međugeneracijske solidarnosti i mislim da je tu ovaj, da tu nam statistika pada zbog tog izvještaja. Ali u principu ljudi ko ljudi stvarno ima puno zainteresiranih. Evo, meni jednom dnevno se barem jedna osoba javi ovaj, za neke informacije oko volontiranja, tako da ono, to je godišnje 360 ljudi. Ovaj, u principu, a, a govorimo samo o meni. Ono. Znači ima tu još puno ljudi koji se razumije o volonterstvu i volonterskih centara u cijeloj Hrvatskoj kojima se ljudi, ljudi javljaju. Mislim da ljudi nisu upućenih djeta, treba volontirati, na koji način se mogu uključiti, a isto tako organizatorima volontiranja, treba možda malo više edukacije oko manažmenta volontera, jer se došla, dosta dešava da ljudi dođu negdje volontirati, u principu ljudi koji vode te organizacije ne znaju na koji način ih zaokupiti i onda tu smo mi koji organiziramo to volontiranje, možda malo manjkavi u tom manažmentu volontera, ali eto, ne, kako se bliže osnivanje i volonterskog centra Istre u našim je planovima da s takvim edukacijama krenemo i nastavimo je da dan to bude neka konstanta tako da nadamo se da će kroz par godina se taj broj volontera povećati. Here's the thing, we started our friends. It was cool, but it was all pretend. Yeah, yeah. Ljudi žele volontirati, ali često nemaju prave informacije gdje to mogu učiniti i na koji način, kaže Elvis Fegete iz udruge Zoom, te poziva sve zainteresirane da se jave nekoj od udruga ili ustanova koje su dio inicijative za volonterski centar Istarske županije. Volontera ima dovoljno, da. Često se kroz duštvo provlači priča da... Ljudi ne žele volontirati. Mi smo iz naših iskustva, pogotovo u osnivanju ovog volonterskog centra, dakle sve udruge koje rade vidjele da postoji jako velika potreba da se ljudi i educiraju o tome, dakle potreba dolazi od samih građana i jako puno njih želi organizirano volontiranje, ne bi li na neki način ono unaprijedili svoj život, korištenje kvalitetnijim korištenjem tog slobodnog vremena. Ima ih puno, često volontiranje vežu za humanitarni rad. I pomoć osobama kojima je to potrebno, ali sve više ljudi vide da volontirati mogu na svim, na svim zapravo područjima ono, društvenog života. I ono što je najvažnije, mladi ljudi pokuš... sve više prepoznaju volontiranje kao nekakav korak ka osposobljavanju, ka stjecanju nekog iskustva. I možda je to donijela ova kriza zapravo. Ljudi su vidjeli da ako se udruže, ako daju svoju malo slobodnog vremena, da će svima biti bolje. Na ovoj akciji radili su i mladi ljudi, dakle, volonteri su bili ti koji su isto tako osmišljavali ovu akciju. Pa u tome je zanimljivo. Htjeli smo pri akcije da zapravo da je prethodi radionica na kojoj će volonteri sami ispisati poruke, ali dakle, sve poruke koje su oni htjeli poslati javnosti su zapravo njihove. Dakle, htjeli su napisati koliko je volontiranje pozitivno, kako koristi zdravlju i ne znam, i ljudi stvarno u volontiranju i da otvara mogućnosti, dakle sve što piše na ovim porukama ovdje. Evo još jedno pitanje za one koji se možda bi željeli volontirati. Kome da se jave? Evo ako su u potpunom neznanju, a htjeli bi reći. Volontirati uh, se može. Uh, mi zapravo i radimo na osnivanju volonterskog centra, ne bi li bili nekakva dodirna točka koja će distribuirati dakle, volontere onima kojima je to potrebno. Na volonterski centar.org mogu naći i našu bazu podataka u koju se sve više i više udruga organizacija i nekakvih drugih organiziranih oblika udružuje i želi reklamirati kroz taj naš portal. E, mogu se javiti bilo kome, Suncokretu, Metamediji, Metamedii, Društvo distrofičara, Crvenom križu, svi smo povezani, zapravo ovo postaje jedna velika mreža i vjerujem da će svako rado uputiti volontera i na drugo mjesto ako mu ne odgovara pozitivno osoba koje se obrati. Zainteresirane buduće volontere, pozvao je i dugogodišnji aktivist, član udruge Zumben iz Žgaljardi. Ono, u principu to nam je neki cilj da možemo ljudima pružati one neke informacije o volonterstvu i ljudima koji organiziraju volontiranje, znači organizacijama, ustanova, institucijama bilo kome koje se bavi organizacijom volontiranja, ali i ljudima o, o građanima koji su zainteresirani općenito za to. Ne, građanima svim, svih svih ovaj uzrast tako da jer stvarno ono volontiranje je u za sve i to je ono što se može vidjeti danas ovdje, imamo od ne znam, umirovljenika do e, srednjoškolaca, ovaj, ljudi koji su uključili u akciju, tako da u principu neki cilj nam je raditi na tome, znači davati te informacije, imamo već tu bazu volontera i organizatora volontiranja i ovim putem pozivam sve koji žele ući u našu bazu, nek se informiraju na, na stranicama volonterskog centra Istre, kod nas, putem maila, telefonom na bilošću. O koji način nek nazovu, nek mailaju, nek pošalju poruku na Facebook, ovaj imamo i tamo tu stranicu tako da ovaj, u principu evo dostupni smo na, na sve načine. Ljudi nek nam se obrate bez straha i organizatori volontera, i volonteri ne samo radi edukacije, ne samo radi informacije, nego općenito da budu u našoj bazi volontera i organizatora volontiranja, ovaj, da, da se vidi uopće koliko tih ljudi u Istri eh, volontira i gdje se sve može volontirati ali s druge strane da ljude možemo uputiti ovaj na, na prave adrese. Wondar what the hell should I do, sit waiting for a breakthrough. No I've been wasting my time Just can't stop, yeah. I wake up to a sunset, I need a break, got a reset Just one more time, I can't keep you up Are you feeling lost? Kind of out of place Out this month, year's gone, you gotta trace I move at double speed I want things that I don't need, it's on inside out Whatever, cause I hurt, I know Out of control, I flip one and I flop Got a pocket full of problems, but I just can't stop I Can't think straight, need to kick it to the top I'm busy doing nothing and I'm never gonna stop I'm out of control, I'm out of control da su tema naše današnje emisije volonteri, vrijeme je da poslušamo neke od njih koji su se priključili akciji obilježavanja Međunarodnog dana volontera. Vesna Biriteri kaže da je volontiranje nezamjenjivo. Pa ovako, ja već godinama volontiram i inače sam predsjednik mjesnog društva Stoja i koordinator za socijalu i zdravstvo na Stoji. Dakle, za mene Pružiti nekome pomoć, a dobiti osmijeh nema veće nagrode. I volila bi, stvarno bi voljela da se što više ljudi uključi u volonterstvo. Mislite li da ljudi u Hrvatskoj e, imaju svijest o tome, o, o važnosti i evo recimo ljepoti volontira? Pa ima e, koliko sam ja upoznata, međutim kako su situacije sve teže i teže, Onda ljudi se uvlače u sebe, mjesto da daju sada sebe. Dakle, povuku se radi svojih problema, situacije u kojoj se nađu i tako. Ali da nas ima puno koji dajemo, svoje slobodno vrijeme ima nas. Što kažete na ove mlade ljude? E, pa sve više mladi se uključuje i to nam je drago. Tako da vjerujem i u drugim dijelovima Hrvatske da ima mladih. Mi za sad imamo dosta. Mlade volonterke Marija i Marijana potvrđuju da je volontiranje nešto što bi preporučile svima. Pa naravno jako pozitivno iskustvo jer je bio jedan timski rad, pozitivna energija, mnogo ideja koje smo davali. A ovom je tek prva godina, znači tek nedavno sam počela, ali vjerujem da ću se nastaviti ovim dalje. E, kakav je osjećaj volontira? Pa da trebaju se definitivno uključiti jer gradiš sebe kao osobu na takav način i ne, stvarno, da, jako je osjećaj dobar i ljudi koji su dobre volje trebaju se uključiti definitivno. Evo. Vrlo pozitivno, znači nešto sasvim novo u životu i kad, vidi, kad vidiš tako osobe koje se u ako to toliko znači, jer mi radimo s djecem s posebnim potrebama, njima je to toliko značilo i onda normalno ispuniš sam sebe. Se. Što bi ti rekla onima koji se možda bi ne bi, kakav je to osjećaj? Da, sakako treba je barem pokušati, pa onda ako im se svidi, ne svidi, ali mislim da da nema se šta ne sviditi u ovome, jer je stvarno predina još ja, jednom smo emisiju posvjetili volonterstvu, naravno i čak i po dvije godišnje jer naša emisija je svakako da potaknemo mlade ljude za što više volontiraju i da se uključuju u programe jer na taj način ne samo da pomažu zajednici nego i pomažu sami sebi stičući naravno vrijedna radna iskustva. To mogu kasnije također iskoristiti. Evo čuli ste sve, možete naravno na stranicama Metamedije, Radija Pule poslušati neke od naših emisija kojima smo se bavili, a čijem fokus je bilo volontiranje i na to način možete sami znati kome se gdje možete javiti. No dobro, bilo kako bilo došli smo do kraja samog metazina a prije samog kraja običaja je da vam prezentiramo i neke natječaje za organizaciju cilvnog društva kao su u tijeku. Evo, e, otvorilo se i nekoliko novih natječaja iz programa Europske unije petako otvoren treći poziv za prije projektnih prijedloga i pepreko graniše suradnje Hrvatske i Mađarske i to do čak 12. ožujka sljedeće godine. Isto tako otvoren je drugi poziv za prijavu projektnih prijedloga IP pe graniče suradnje između Hrvatske i Crne Gore, a natječaj je otvoren do 5. ožujka 2012. A do kraja godine je dalje otvoren trajni godišnji poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u studijskim posjetam u sklopu programa People to People za ovu 2011. godinu. A Fond Ujedinjenih Nacija za demokraciju objavljuje šesti krug natječaja za financiranje projekata nevladinih organizacija aktivnih u području promicanja demokracije, posluživanja civilnog društva, osnaživanja žena, građanskog obrazovanja, registracije birača, pristupa informacijama vladavine prava u potpori civilnom društvu i transparentnosti te integritetu. A rok za dostavljanje projektnih predloga je 31. prosinca. Evo polako glazbenim brojem, me opraštamo se od vas, vam su bili večeras Jana Vučković, Marino Jurcan, nevjeri veše i pozivamo vas da ostanete dalje s nama u programu Radio Pule u 20 sati, informativna emisija, a nakon toga hrpa dobre glazbe, ostajete s Marinom. Ja vas pozdravljam i čujemo se sljedeće nedjelje.